DESPESO DOS CARNIO Dicer que apenas unas horas antes da hora indicada polos julgados para o despese da cupa santiaguesa, escarnio e maldecir, as implicar a receber a unha notificación de adiamento do mesmo por un suposto defeito de forma. Así que, as portas dos escarnio seguirán abertas e se retornan ás actividades hasta no aviso judicial. As activistas manifestan sentirse moito roupadas polo cariño recibido nestes momentos críticos. A luita continúa.